Розділ шостий. Тобіас Грексон показує своє вміння. Наступного дня в газетах було повно вістей про Брікстонську таємницю, як її охрестили. Кожна газета містила довгий звіт про цю пригоду, а деякі видрукували і дописи. Окремі відомості в них були для мене Новими. Я й досі зберігаю у своєму альбомі численні газетні вирізки, а в записнику нотатки про це вбивство. Ось зміст декількох із них. Дейлі Телеграф зауважував, що в історії злочинів рідко траплялися трагедії, супроводжувані такими химерними обставинами. Німецьке прізвище жертви, відсутність будь-якої причини, лиховісний напис на стіні усе свідчить про те, що злочин скоєно політичними біженцями та революціонерами. В Америці є багато соціалістичних товариств. Небіщик, напевно, порушив якісь їхні неписані закони, і його вислідили. Побіжно згадавши німецький фемгеріхт, тофанську воду, карбонарію, маркізу де Бренвільє, вчення Дарвіна, вчення Мальтуса та вбивства на Ретклівському шляху, автор на савкінець закликав уряд бути насторожі і посилити нагляд за іноземцями в Англії. Стандарт підкреслював, що такі порушення закону трапляються зазвичай під владою лібералів. Причиною тому є мінливий настрій суспільства, що породжує зневагу до закону. Убитий був американцем і прожив у нашій столиці кілька тижнів. Він наймав кімнати в мадам Шарпантіє на торкі терас у Кембервілі. Разом з ним подорожував його особистий секретар – Містер Джозеф Стенджерсон. У вівторок 3 числа обидва попрощалися з господиною та поїхали на Юстонський вокзал, щоб відбути до міста Ліверпульським експресом. На пероні їх востанні бачили разом. Після того про них не було відомо нічого, аж поки, як уже зазначалося, тіло містера Дребера не знайшли в порожньому будинку на Брікстон-Роуд, за кілька миль від Юстона. Як він туди потрапив? Яким чином зустрів свій кінець? Усе це досі таємниця. Так само невідомо, де зараз Стенджерсон. Ми раді чути, писалося в газеті, що слідство ведуть містер Лестрейт і містер Грексон із Скотленд-Ярду. Можна, напевно, сказати, що відомі детективи Пролють на цю справу світло. Деллі Ньюз не мали сумніву, що це політичне вбивство. Деспотизм континентальних урядів та їхня ненависть до лібералізму пригнали до наших берегів безліч біженців, що могли б стати чудовими британськими громадянами, якби не були отруєні спогадами про все, чого їм довелося зазнати. Серед цих людей існує суворий кодекс честі, найменше порушення якого карається смертю. Треба докласти всіх зусиль, щоб розшукати дреберевого секретаря Стенджерсона і довідатися про звички небіжчика, Вкрай важливе те, що пощастило встановити адресу будинку, де він мешкав. Цим слід цілком завдячити енергії та проникливості містера Грексона із Скотленд-Ярду. Ми прочитали ці дописи за сніданком. Шерлок Холмс на весь голос сміявся з них. «Я ж казав вам, що б не сталося, Лестрейд із Грексоном завжди виграють». «Це залежить імі від того, як обернеться справа». «О ні, це нічого не важить. Якщо вбивцю спіймають...» то завдяки їхнім зусиллям. Якщо він втече, то незважаючи на їхні зусилля. Одне слово. Мені погінці, тобі корінці. І вони щоразу виграють. Хоч би що вони накоїли, все одно матимуть прихильників. Згадайте, бо ало. Дурнішого дурний дивує неодмінно. Боже, що це таке? Скрикнув я, почувши передпокої і на сходах тупіт безлічі ног і розгніваний голос нашої господині. — Це загін кримінальної поліції з Бейкер-стрит, — серйозно відповів мій приятель. Тим часом до кімнати вдерлося півдюжини брудних і обідраних вуличних хлопчаків. — Струнко! — суворо вигукнув Холмс і шестеро малих замазур, Вишукувались і застигли перед ним. Надалі доповідати приходитиме сам в Вігінс, а решта нехай чекають на вулиці. Ну, бо, Вігінсе, ви знайшли? Ні, сер, не знайшли, відказав один із хлопчаків. Так я й думав. Шукайте, шукайте, доки не знайдете. Ось ваша платня. Він дав кожному по шилінгу. А тепер ідіть і наступного разу приходьте з кращими новинами. Він змахнув рукою, і хлопчаки, мов щури, помчали сходами вниз. За хвилину їхні дзвінки-голоси лунали вже з вулиці. З одного такого малого прохача більше користі, ніж із дюжини полісменів, зауважив Холмс. Самий уже їхній мундир запечатує людям уста а ці бешкетники всюди пролізуть і все почують. Кмітливий народ, їм бракує лише дисципліни. — Ви найняли їх для брікстонської справи? — спитав я. — Так, мені треба з'ясувати одну подробицю. Тут потрібен лише час. — Ова, зараз ми почуємо щось новеньке про вбивство із помсти. Нас ушановує своїми відвідинами сам Грексон, і кожна риса його виду випромінює задоволення. Так так, зупинився. Ось він. Нетерплячи задзеленчав дзвінок. Менш ніж за хвилину білявий детектив збіг сходами нагору, перестрибуючи через три сходинки разом і влетів до нашої вітальні. Люби мій дружі, Вигукнув він, що сили трусячи покірну хомсову руку. «Привітайте мене! Я розплутав загадку, і тепер усе ясно, як божий день!» Мені здалося, що по виразному обличчю мого приятеля промайнула тінь хвилювання. «Ви хочете сказати, що натрапили на слід?» – спитав він. «На слід? А що ви, сер? Убивця!» Сидить у нас за ґратами. Хто ж він такий? Артур Шарпантьє, Молодший лейтенант флоту її величності. Вигукнув Грексон, потираючи товсті руки і гордовито випнувши груди. Шерлок Холмс полегшено зітхнув, і вуста його розцвіли усмішкою. — Сідайте і беріть оцю сигару, — промовив він. Ми палаємо нетерпінням дізнатися, як ви це зробили. Хочете віскі з Содовою? Так, будь ласка, відповів детектив. Останні два дні забрали в мене стільки сил, що я аж падаю із ніг, не так розумієте через утому, як через розумову напругу. Адже вам таке відомо, містере Шерлоку Холмсе, ми з вами однаково працюємо головою. Ви мені лестите. Похмуро заперечив Холмс. То яким же чином ви досягли таких блискучих результатів? Детектив умостився в кріслі і запихкотів сигарою. Несподівано він ляснув себе по нозі і зареготав. Оце-то сміх! – скрикнув він. Той бовдур Лестрейд гадає, що він розумніший за всіх. А сам пішов хибним слідом. Він шукає Стенджерсона, секретаря. А цей Стенджерсон так само замішаний в убивстві, як ненароджена дитина. Але Стрейд, звичайно, вже зловив його. Ця думка так потішила Грексона, що він сміявся до сліз. «А як ви натрапили на слід?» «Зараз я все розповів вам, доктори Ватсоне». Це все суворо між нами. Звичайно, найперші труднощі полягали в тому, як довідатися про дребереве життя в Америці. Інші чекали б, поки хтось відгукнеться на оголошення чи сам схоче надати відомості. Але Тобіас Грексан працює інакше. Пам'ятаєте циліндр, який лежав біля трупа? «Так-так», – відповів Холмс, – «і крамниці» «Джон Ундервуд та сини», «Кембервелл Роуд, 29». Грексон помітно спохмурнів. «Я й гадки не мав, що ви помітили це», – мовив він. «Ви були там?» «Ні». «Ага!» – ледве усміхнувся Грексон. «У нашій роботі не слід нехтувати жодною дрібницею, навіть найменшою». «Для великого розуму не існує дрібниць», – повчально зауважив Холмс. Отож, я пішов до Ундервуда і спитав, чи не продавав він циліндр о такого розміру і форми. Той зазирнув до своїх книг і одразу відшукав запис. Циліндр він послав містеру Дреберу до кімнат Чарпантьє на Торкі-терас. Отак я й дізнався адресу. Розумно вчинили, а вже ж, — пробурмотів Шерлок Холмс. Потім я вирушив до мадам Шарпантьє, Вів далі детектив. Я побачив, що вона надто бліда і стурбована. З нею була дочка, дуже гарна дівчина. До речі, її очі були червоні, а уста тремтіли, Коли я заговорив до неї, це не пройшло повз мою увагу. Я одразу відчув, що тут грають нечисто. Адже вам, містере Шерлок Холмсе, знайомий отот морозець на серці, коли ви натрапляєте на слід. Я й спитав чи чули ви про загадкову смерть вашого колишнього квартиранта, містера Енхаджі Дребера із Клівленда? Мати кивнула. Вона, мабуть, не мала сили промовити ані слова. Дочка вибухнула слізьми. Тут мені стало зрозуміло ці жінки щось знають. О котрій годині містер Дребер поїхав на вокзал. Спитав я. О восьмій?» – відповіла мати, ковтнувши повітря, щоб стримати хвилювання. Його секретар, містер Стенджерсон, казав, що є два потяги – по чверть на десяту і об одинадцятій. Він збирався їхати першим. І саме тоді ви бачили його востаннє. Жінка раптом невпізнанно змінилася. На ній не було лиця, коли я спитав про це. Минула майже хвилина, поки вона хрипко, сили вона промовила. Так. Намить запанувала мовчанка. Раптом заговорила дочка спокійним, чистим голосом. «Брехня ще нікому не йшла на користь матусю», сказала вона. «Будьмо щирими із цим джентльменом. Так, ми бачили містера Дребера ще раз». Хай Бог тебе простить, скрикнула мадам Шарпантьє, сплешнувши руками, і впала в крісло. Ти згубила свого брата. Артур сам звелів би нам говорити правду, незворушно сказала дівчина. Краще вже розкажіть все мені, мовив я. Напівправда – це ще гірше, ніж брехня. До того ж, ми дещо вже й самі знаємо. «Це буде на твоїй совісті, Алісо!» – вигукнула мати і обернулася до мене. «Я все розповів вам, сер. Не думайте, що я хвилююся через те, що мій син доклав рук до цього страшного вбивства. Він ні в чому не винен. Я лише боюся, що зганьблю його у ваших очах і в очах інших. Проте це так само неможливо. Його чесна вдача, його переконання...» Усе його життя засвідчить це. Розкажіть краще все щиро, відповів я. Повірте мені, якщо ваш син не винен, то йому нічого не зроблять. Алісо, залиш будь ласка на одинці нас, сказала мати, і дочка пішла. Я вирішила мовчати, сер, вела вона далі. Але коли вже моя бідолашна донька заговорила про це, мені нікуди «Подітись, і коли вже я наважилася, то розповім усе до дрібниць». «Оце буде наймудріше», – погодився я. «Містер Дребер мешкав у нас майже три дні. Він і його секретар, містер Стенджерсон, подорожували Європою. Я бачила на кожній їхній валізі мітку «Копенгаген». Виходить, вони востаннє зупинялися саме там». Стенджерсон, чоловік спокійний, стриманий, а от його хазяїн, на жаль, був зовсім не такої вдачі, мав лихи звички і поводився брутально. Першого ж вечора, як приїхав, страшенно напився, правду кажучи, взагалі після полудня не бував тверезим. Залицявся до покоївок якнайбезсоромнішим чином а найгірше, що він почав отак поводитися із моєю донькою, Алісою. Не раз казав їй таке, чого вона на щастя, через свою невинність, навіть не розуміла. Одного разу він дійшов до крайнощів, схопив її і почав цілувати. Навіть його секретар не витримав і дорікнув йому за таку ганебну витівку. «А чому ж це ви все це терпіли?» – спитав я. – «Адже ви могли...» виставити їх на двір будь-якої хвилини. Мадам Шарпантіє збентежилась, почувши це запитання. Бог свідок. Я відмовила б їм уже наступного дня, сказала вона. Проте надто вже велика була спокуса. Кожен з них платив по фунту за день, чотирнадцять фунтів на тиждень. А зараз так важко знайти квартирантів, я вдова. Син мій служить у флоті, а це потребує великих грошей, отож я й терпіла, скільки могла. Але після тієї останньої витівки мені зовсім урвався терпець, і я звеліла забиратися йому геть. Через те він і поїхав. А далі мені полегшило на серці, коли він виїхав. Син мій зараз удома, у відпустці, але йому я нічого не сказала. Він надто вже запальний і так ніжно любить свою сестру. Коли я зачинила за ними двері, у мене камінь з душі спав. Та не минула й години, як хтось подзвонив і мені сказали, що містер Дребер повернувся. Поводився він зухвало, встиг, мабуть, уже напитися. Вдерся до кімнати, де ми сиділи з дочкою, і пробурчав щось недоладне, мовляв, спізнився на потяг. Потім обернувся до Аліси і просто при мені запропонував їй тікати із ним. — Ви вже дорослі, — сказав він, — і заборонити вам не може ніхто. Я маю купу грошей. Не зважайте на свою стару. Їдьмо просто зараз. «Житимете зі мною, як принцеса!» Бідолашна Аліса злякалася і хотіла побігти геть, але він схопив її за руку і поволік до дверей. Я закричала, і тоді надбіг мій син Артур. Що сталося потім, я не знаю. Я чула тільки прокльони та шум бійки. Я так перелякалася, що й голови підвести не могла. Нарешті глянула і побачила, що Артур стоїть на порозі з палицею в руках і сміється. «Думаю, що наш причудовий квартирант більш сюди не повхнеться», – мовив він. Піду погляну, що він там робить». Він узяв капелюх і пішов на двір. А вранці ми почули про ту таємну смерть містера Дребера. «Розповідаючи...» Мадам Шарпантьє то зітхала, то схліпувала. Часом вона навіть не говорила, а шепотіла. Я ледве розбирав слова. Але все, що вона сказала, я застенографував, щоб потім не сталося жодної помилки. Цікаво, мовив, позіхнувши Холмс. А що ж було далі? Коли мадам Шарпантьє замовкла, вів далі детектив, я зрозумів, що все залежить від єдиної обставини. Я пильно подивився на неї. Це завжди діє на жінок. І спитав, у котрій годині повернувся її син. — Я не знаю, — відповіла вона. — Не знаєте? — Ні, він має ключ. І сам відмикає двері. — Ви вже спали тоді? — Саме так. — А коли ви пішли спати? — Об одинадцятій вашого сина не було щонайменше дві години? Так. А може чотири або п'ять? Так. А що він робив увесь цей час? Не знаю. Відповіла вона і зблідла так, що аж її вуста побіліли. Звичайно, після того вже не було потреби щось питати. Я дізнався, де зараз лейтенант Шарпантіє Взяв з собою двох офіцерів і заарештував його. Коли я торкнув його за плече і зволів спокійно йти з нами, він нахабно спитав. «Ви, напевно, підозрюєте, що я причетний до вбивства цього негідника Дребера. А оскільки про вбивство і мови ще не було, все це видається надто вже підозрілим». «Надто!» – підтвердив Холмс. Він тримав у руці важку палицю, з якою, за словами матері, кинувся на вздогін за дребером. Товсту дубову палицю. То як, по-вашому, сталося це вбивство? Гадаю, що так. Він ішов за дребером аж до Брікстон-Роуд. Там знову чинилася бійка, і дребер дістав удар палицею. Скоріш за все, в живіт І одразу помер але на тілі не залишилося жодного сліду. Вночі дощило, довкола не було ані душі, то шарпантіє затяг тіло до порожнього будинку. А свічка, кров, напис на стіні обручка – усе ці витівки, щоб збити поліцію зі сліду. «Чудово!» – схвально вигукнув Холмс. «Ви справді досягаєте успіхів, Грексоне. Ми ще почуємо про вас». «Я теж задоволений своєю роботою, бо непогано з нею впорався», – гордовито відповів детектив. Молодик наголошує у своєму свідченні, що він справді пішов за дребером, але той невдовзі побачив його, покликав кеп і поїхав. А по дорозі додому шарпантє стрів свого товариша з флоту, і вони довго гуляли разом. Однак сказати, де живе той товариш, він не зміг. Як на мене, тут усе збігається якнайкраще. Але як подумаю про Лестрейда, що гасає тепер хибним слідом, боюся, що він небагато там відшукає. Дивіться ну, ось він і сам. На порозі справді стояв Лестрейд. За розмовою ми не почули його кроків. Та куди поділися його пиха, пошатність? Обличчя його було розгублене, стривожене. Одежа пом'ята, заляпана брудом. Він, мабуть, прийшов порадитися із Шерлоком Холмсом, бо надто вже збентежився, коли побачив свого колегу. Той стояв посеред кімнати, нервово бгаючи капелюх, і не знав, що робити. — Вкрай дивовижний випадок! — нарешті промовив він. Страшенно заплутана історія. — Та невже, містере Лестрейде! – вигукнув Грексон. – Я так і думав, що ви дійдете цього висновку. – Чи вдалося вам знайти секретаря, містера Джозефа Стенджерсона? – Містера Джозефа Стенджерсона? Секретаря? – поважно мовив Елестрейт. – Убито у приватному готелі Голідей. Сьогодні вранці о шостій годині. Розділ сьомий. Світло серед темряви. Звістка, що її приніс нам Лестрейт, була така раптова і несподівана, що приголомшила нас усіх. Грексон скочив на ноги, перекинувши віскі з содовою. Я мовчки вирячився на Шерлока Холмса, що міцно столив уста і насупив брови. — Стенджерсона теж, — пробормотів він. — Справа ускладнюється. — Вона і так досить уже складна, — пробурчав Лестрейд, сідаючи на стілець. — Але я, здається, потрапив на військову нараду. — А ви певні, що його вбито? — затинаючи, запитав Грексон. — Я щойно був в його кімнаті, — мовив Лестрейд. — Я перший побачив труп. «А ми тут слухали Грексонову точку зору», – відзначив Шерлок Холмс. «Може ви розповісте нам, що бачили і що встигли зробити?» «Будь ласка», – відповів Лестрейт, зручно вмощуючись на стільці. Правду кажучи, мені здавалося, що Стенджерсон замішаний в убивстві Дребера. Останні події довели, що я цілком помилявся. Переповнений цією думкою, я вирішив з'ясувати, де тепер секретар. Третього числа о пів на дев'яту вечора їх бачила разом на Юстонському вокзалі. О другій годині ночі тіло Дребера знайшли на Брикстон-Роуд. Я повинен був дізнатися, що ж робив Стенджерсон між пів на дев'яту і тією годиною, коли стався злочин, і куди він потім подівся. Я послав до Ліверпуля телеграму, перелічив його прикмети і просив простежити за параплавами, що відбувають до Америки. Потім об'їхав усі готелі, що біля Юстона. Як бачите, міркував я так. Якщо вони з Дребера розійшлися біля вокзалу, то секретар природно переночує десь поблизу, а вранці знову прийде на вокзал. Вони, певно, заздалегідь домовились про місце зустрічі зауважив Холмс. Так і було. Увесь минулий вечір я розшукував Стенджерсона. Але марно. Сьогодні я почав шукати його рано вранці, і о восьмій годині дістався приватного готелю Голідей, що на Літл Джордж-стріт. На моє запитання, чи не мешкає тут містер Стенджерсон, там одразу відповіли. Так. Ви, звичайно, той джентльмен, на якого він чекає, сказала мені. Вже два дні чекає. «А де він зараз?» – спитав я. «У себе на горі спить». Він просив розбудити його о 9. «Я сам піду і розбуджу його», – мовив я. Я подумав, що моя несподівана поява застане його зненацька, і він прохопиться про вбивство. Коридорний узявся провести мене до його кімнати. Вона була на третьому поверсі і виходила до вузенького коридору. Коридорний показав мені його двері і вже пішов собі вниз, аж раптом я оздрів таке, що мені стало зле, незважаючи на мій двадцятирічний досвід. З-під дверей тоненькою червоною смужкою витікала кров. Вона перетинала коридор і збігалася біля стіни навпроти в калюжу. Я, мимоволі, скрикнув. Коридорний почув і повернувся. Побачивши таке, він мало не знепритомнів. Двері було замкнено зсередини, але ми висадили їх плечима і вдерлися до кімнати. Вікно було відчинене, а коло нього, скорчившись, лежав чоловік у нічній сорочці. Він був мертвий, і вже, напевно, давно руки і ноги стигли захолонути. Ми перевернули труп горілиць, і коридорний підтвердив, що це той самий джентльмен, який мешкав у них під ім'ям Джозефа Стенджерсона. Причиною смерті був глибокий удар ножем у лівий бік, що зачіпив серце. І тут виявилася найдивовижніша річ. Як ви гадаєте, що ми побачили над трупом? Перш ніж Холс відповів, я зрозумів, що зараз почую щось страшне, і в мене пробіг мороз, «Поза шкірою. Слово рахе, написане кров'ю!» – промовив він. «Саме так!» – підтвердив Лестрейд із забобонним страхом у голосі. Ми з хвилину помовчали. У вчинках невідомого вбивці було щось таке незбагненне і методичне, що його злочини здавались від того ще більш лиховісними. Нерви мої, що ніколи не підводили мене на полі бою, напружились. «Убивцю бачили», – вів далі Ластрейт. Хлопець, який приносив молоко, повертався до молочарні провулком, куди виходить стайня, що за готелем. Він помітив, що драбину, яка завжди лежить там на землі, приставлена до одного з вікон третього поверху, а вікно відчинено навстіж». Хлопець відійшов у бік, і побачив, що по дробині лізе вниз чоловік. Ліз він так поволі, що хлопець сприйняв його за теслю чи столяра з готелю. Він не звернув уваги на того чоловіка, хоча і подумав мимоволі, що в таку ранню годину, що ніхто не працює. Він пригадав, що той чоловік був високий, червонолиций, у довгому коричневому пальті. Напевно, пішов з кімнати не одразу після вбивства, бо встиг сполоснути руки в тазику з водою і старанно витерти ніж об простерадло, на ньому залишилися криваві плями. Я позирнув на Холмса. Опис убивці якнайточніше збігався із його здогадами. Проте обличчя його не виявляло ні радощів, ні задоволення. Ви знайшли в кімнаті щось таке, що могло б навести на слід убивці? Спитав він. Нічого. У Стенджерсона в кишені був дребарів гаманець. Але тут немає нічого незвичайного. Стенджерсон завжди платив за хазяїна. В гаманці було 80 фунтів і ще дріб'язок. Але звідти, мабуть, нічого не взяли. Не знаю, якими були мотиви цих химерних злочинів, але запевно що це не грабунок. У кишенях убитого не було жодних документів чи записок, крім телеграми з Клівленда, одержаної місяць тому. В ній сказано «ДГ в Європі», а підпису немає. «І більш нічого?» – спитав Холмс. «Нічого важливого. На ліжку лежав роман, який небіжчик читав перед сном. На стільці поряд його люлька». На столі стояла склянка з водою, а на підвіконні коробочка доліків. В ній дві пігулки. Шерлок Холмс із радісним вигухом скочив зі стільця. «Остання ланка!» – скрикнув він. «Тепер усе ясно». Обидва детективи приголомшено вирячились на нього. Зараз у моїх руках, – упевно промовив мій приятель, – усі нитки цього заплутаного клубка. Бракує, звичайно, кількох подробиць, але низка найголовніших подій від тієї миті, коли Дребер розійшовся із Стенджерсоном на вокзалі, аж до тієї, коли ви знайшли Стенджерсонове тіло, мені зрозуміло, не би я бачив їх на власні очі. Я це вам доведу. Чи не могли б ви взяти звідти пігулки? Вони тут у мене, сказав Лестрейд, дістаючи маленьку білу коробочку. Я взяв і пігулки, і гаманець, і телеграму, щоб віддати їх до поліційної дільниці. Правду кажучи, пігулки я взяв випадково, бо взагалі не надавав їм жодної ваги. Дайте но сюди їх, наказав Холмс. Ану бо, докторе, звернувся він до мене. Чи звичайні це пігулки? Ні, безперечно, вони були незвичайні. Перелисто сірого кольору, кругленькі. «Майже прозорі. Судячи з їхньої легкості і прозорості, вони повинні розчинятись у воді», – зауважив я. – Саме так, – відповів Холмс. – Підіть, будь ласка, вниз і принесіть отого бідолашного терьєра. Він такий хворий, що господиня вчора просила приспати його. Нехай не мучиться. Я пішов униз і приніс тварину на руках. Важке дихання, і неначе скляні очі собаки свідчили про те, що йому недовго лишилося жити. З побілілого його носа було видно, що собаче життя вже добігало кінця. Я поклав терьєра на килимок. Тепер я розріжу одну з цих пігулок навпіл, мовив Холмс, дістаючи кишеньковий ніж. «Одну половинку ми покладемо назад». Вона ще стане нам у пригоді, а другу вкинемо до цієї склянки і додамо ще чайну ложечку води. Як бачите, наш друг-доктор не помилився, вона швидко розчиняється. Дуже цікаво, – ображено промовив Лестрейт, запідозривши, мабуть, що з нього кипкують. Але я все ж таки не доберу, до чого тут смерть містера Джозефа Стенджерсона. Постривайте, друже, постривайте. Невдовзі ви побачите, що ці пігулки стосуються її якнай тісніш. Тепер я додам трохи молока, щоб було смачніше. І собака вихлебав усе одразу. Сказавши це, він вилив рідину зі склянки на тарілочку і поставив її перед тер'єром. Той вилизав усе до краплі. Серйозність Шерлока Холмса – так вразила нас, що ми сиділи мовчки, немов зачаровані, і стежили за твариною. Ми чекали на щось надзвичайне. Але нічого не сталося. Собака й далі лежав на келемку, важко дихаючи, але від пігулки йому не стало ані краще, ані гірше. Холмс дістав годинник. Хвилина бігла за хвилиною. Собака дихав, як і раніше, а Шерлок Холмс сидів засмучений і зневірений. Він прикусив губу, затарабанив пальцями по столу. Одне слово виказував усі ознаки явного нетерпіння. Він так хвилювався, що мені щиро стало його шкода, а обидва детективи зловтішно посміхалися, відверто радіючи його невдачі. Це не може бути збіг. Вигукнув він нарешті, підхопився зі стільця і став розлючено ходити туди-сюди кімнатою. «Це не може бути простий збіг. Ті самі пігулки, які, вважав я, вбили Дребера, знайдені біля мертвого Стенджерсона. І вони не діють. Що це означає? Не вірю, що вся ця низка моїх припущень була хибна. Це неможливо. І все ж таки, бідолашний пес живий». «А, тепер я знаю! Знаю!» І з цим радісним вигуком він схопив коробочку, розрізав навпіл іншу пігулку, розчинив її, додав молока і поставив перед терьєром. Ледве нещасна тварина лизнула цю суміш, як тіло її скорчилося в судомах, напружилось, і вона зацепеніла, ніби вражена блискавкою. Шерлок Холмс глибоко зітхнув і втер із чола піт. Треба собі більше довіряти, сказав він. Час мені вже знати, що коли якийсь факт перечить довгій низці висновків, то його можна витлумачити інакше. З двох пігулок у коробочці одна містила смертельну отруту, а інша була цілком безпечна. Я мав про це здогадатися раніше, ніж побачив коробочку. Ці останні слова здалися мені такими дивними, що я почав сумніватися, чи при здоровому глузді він. Труп собаки проте слугував доказом, що його висновки були правдиві. Я відчув, що туман у моїй голові поволі розвіюється, і я починаю потроху осягати правду. — Вам усе це видається дивовижним, — вів далі Холмс. Бо ви на початку розсліду не звернули увагу на єдину обставину, що була справжнім ключем до таємниці. Мені пощастило вхопитися за неї, а все інше тільки підтверджувало мій здогад і було його логічним результатом. Усе те, що спантиличувало вас і, здавалось, іще більше заплутувало справу, для мене лише прояснювало її і робило переконливішими мої висновки. Змішувати химерно з таємничим не можна, найбуденніший злочин часто є найзагадковішим, бо його не супроводжують якісь особливі обставини, що на них могли б спертися висновки. Це вбивство було б набагато важче розгадати, якби тіло знайшли просто на вулиці, без усяких чудернацьких ознак і подробиць. Такі химерні подробиці не тільки не утруднюють справи, а навпаки, полегшують її. Містер Грексон, що палав нетерпінням під час цієї розмови, не витримав. «Послухайте, ну, містере Шерлоку Холмсе», – сказав він, – «ми охоче визнаємо, що ви людина кмітлива і маєте власні методи роботи. Але зараз нема часу вислуховувати ці лекції. Зараз треба ловити вбивцю. Я сам спробував розгадати цю таємницю, але, схоже, що помилився. Молодий Шарпантьє не може бути причетним до другого вбивства. Лестрейт підозрював Стенджерсона і теж, здається, помилився. Ви увесь час сиплете натяками і вдаєте, що знаєте більше за нас. Але тепер ми маємо право спитати відверто, що ви знаєте про цей злочин. Чи можете ви назвати вбивцю? Не можу не погодитися з Грексоном, сер, підхопив Лестрейд. Ми обидва шукали розв'язку, і обидва помилилися. З тієї хвилини, як я прийшов, ви вже кілька разів наголошували, що маєте усі потрібні докази. Тепер уже гадаю, ви їх не будете приховувати. Якщо вбивцю не заарештувати негайно, додав я, він може скоїти ще якісь злочини. Ми так напосідали на Холмса, що він навіть завагався. Насупивши брови і схиливши голову, він походжав туди-сюди по кімнаті, як це робив, коли над чимось замислювався. — Убивств більше не буде, — сказав він нарешті, раптово зупинившись і поглянувши на нас. — Нехай це більше не турбує вас. Ви питаєте, чи знаю я ім'я вбивці? — Так, знаю. Але просто знати ім'я ще замало, треба зуміти спіймати його. І я сподіваюся зробити це якнайскоріше. Гадаю, що в житті мною заходи полегшать це важке завдання але тут слід діяти надзвичайно обережно, бо нам доведеться зіткнутися з відчайдушною і ладною на все людиною, і до того ж, як я вже мав нагоди довести, вона має спільника і ще хитрішого, ніж сама. Поки вбивця не знає, що злочин розкрито. Ми ще маємо змогу схопити його, але тільки на в нього промайне хоч найменша підозра, він одразу змінить ім'я і зникне за 4 мільйонів мешканців нашого величезного міста. Я не хочу нікого з вас образити, але мушу сказати, що такі люди не під силу поліції, через те я й не просив у вас допомоги. Якщо я зазнаю невдачі, то вся вина за це впаде на мене, і я готовий до цього. А тим часом можу лише пообіцяти, що негайно розповів вам усе, тільки-но переконаюся, що моїм намірам нічого не загрожує». Грексон із Лестрейдом, напевно, були незадоволені і цією обіцянкою, і образливим натяком на поліційних детективів. Грексон почервонів аж посомісіньке своє біляве волосся, але стрейдові очіці спалахнули цікавістю і гнівом. Проте ні той, ні інший не встигли промовити ані слова. У двері постукали, і на порозі з'явився не хто інший, як замурзаний посланець вуличних хлопчаків Малий Вігінс. Сер. мовив він, прикладаючи руку до чола. Унизу чекає Кеп. Молодець, схвально сказав Холмс. Чому Скотленд-Ярд не використовує оцей новий взірець? Вів він далі, беручи шехляду пару сталевих наручників. Погляньте, як чудово спрацьовує пружина. Вони замикаються за одну мить. Вистачить нам і старого взірця, зауважив Лестрейд, аби лише було, на кому їх замкнути. Чудово-чудово, сміхнувся Холмс, нехай візник знесе вниз мої речі. Поклично його сюди, Вигінсе. Я здивувався, мій приятель, мабуть, зібрався кудись їхати, а мені не сказав при цьому жодного слова. У кімнаті стояла валізка. Він витягнув її на середину, став навколішки і почав поратися з ременями. Тим часом до кімнати увійшов візник. «Допоміжіть, но мені із цим ременем, друже, промовив Холмс, так само стоячи на колінах і не повертаючи голови. Візник недбало ступив уперед і простяг руки до ременя. Цієї миті пролунав різкий ляскіт, металевий дзвякіт, і Шерлок Холмс знову підхопився. Очі його палали. "Джентльмени", вигукнув він, дозвольте представити вам містера Джеферсона Гоупа вбивцю Еноха Дребера та Джозефа Стенджерсона. Сталося все це миттєво, так швидко, що я навіть не встиг нічого зрозуміти. Але в пам'яті моїй назавжди закарбувалася ця хвилина. Переможна Холмсова усмішка, його дзвінкий голос і дике, ошелешене обличчя візника, що уздрів блискучі наручники, які дивовижним чином опинилися на його зап'ястках. Ми закам'яніли, мов ідоли. Раптом затриманий із лютим ревом викрутився із холмсових рук і побіг до вікна. Він вибив раму і шибку, але вискочити не встиг. Ми з Грексоном, Лестрейдом і Холмсом накинулись на нього, мов ганчаки. Ми затягли його назад до кімнати, і почалася шалена бійка. Він був такий дуже розлючений, що знову і знову розкидав нас чотирьох в усі боки. Така сила буває в людини, хіба що в нападі епілепсії. Обличчя та руки його були дуже порізані склом, але він, незважаючи на втрату крові, пручався так само люто. Лише тоді, коли Лестрейд умудрився просунути руку йому під шарф, схопити за горлянку і трохи не задушив, він зрозумів, що боротися марно. Проте ми доти не відчували себе в безпеці, доки не зв'язали йому ноги. Нарешті, ледве дихаючи, ми підхопилися. «Внизу чекає Кеп», – мовив Шерлок Холмс. «На ньому ми повеземо його до скотланд ярду Що ж, джентльмени?» Лагідно усміхнувся він. «Нашій маленькій таємниці – Настав кінець. Питайте, будь ласка, що хочете, і не бійтеся, що я відмовлюся відповідати».